Isabela Vasiliu Scraba. Minimalizarea savantului Mircea Iliade de către comuniști. Partea 1. Moto: Domnul Pleșu, ca ministru al culturii, a tolerat mineriadele, agresiunea împotriva partidelor anticomuniste, corupția incipientă și altele. Le-a contrasemnat pe toate. Gheorghe Gricurcu, Revista Convorbiri Literare, 2000 A servit comandamentelor politice dinainte de 1989, Andrei Pleșu l a reconsiderat pe Mircea Eliade într-un text redactat prin 1983, împrăștiat prin reviste comuniste și într-un volum de oficial export apărut după moartea renumitului savant, articol recirculat după 1990 în antologia de texte limba păsărilor, numită după titlul unei înseilări în jurul lui Platon, inițial mediatizată prin revista Secolul 20. Recenzând această antologie excesiv de premiată la București, Chișinău și Cluj, George Pruteanu scria că lui Pleșu îi reușește performanța să nu renunțe la comprehensiunea jovială chiar și a adevărurilor solemne. Chiar titlul recenziei un Sancho Panza în Est denotă simpatia lui Pruteanu față de cronicarul plastic săltat ministru și premiat pentru un text despre îngeri de vreo 20 de pagini, cuprins în culegerea de articole deja publicate la vremea dictaturii comunistă, dovadă a falsei sale dizidențe, invocată fără greș în multele sale apariții televizate. Performanța jovialului autor mai evidențiază, fără ca George Putanu să fie remarcat acest lucru, nivelarea încurajând modul jovial de înțelegere a adevărurilor solemne. Despre nivelarea din vremea terorii ideologice comuniste, scrisese într-una din poeziile sale, exilatul Horia Stamatu, minimalizat de asistentul de română Ioan Petru Culianu, încă din 1978. Citat O țară cu suflete spălate, și puse în ordine pe gard, e paradisul nencetat făgăduit, dar niciodată a ajuns și pătat mereu cu sânge. Încheia citatul Horia Stamatul, jurnal 77 Sigur, din rândurile celui mai mare poet al exilului românesc, cum îl considera Eugen Ionescu pe Horia Stamatul, se desprinde imaginea spălării creierilor dinspre victimele care s-o manipulării, nu dinspre manipulatorii manipulați aflați printre beneficiarii dictaturii comuniste, unde s-a situat până în decembrie 1989 Andrei Pleșu. Vizitator al familiei lui Leonte Răutu, alias Oigenstein, alias Oisteanu, în casa căruia se vorbea exclusiv rusește, comunistul Andrei Pleșu fusese încă de la 26 de ani cu asiduitate mediatizat prin emisiunile sale de televiziune și conferințele publice de la Universitatea Populară din București. Despre Leontă Răutu, supranumit groparul culturii românești, Victor Felea notase următoarele. Ca scritori, suntem la discreția parveniților mediocri, deținători ai tuturor cheilor, îmbuibați ai veniturilor grase." Încheia citatul. Nomenclaturiști precum Miron Constantinescu, Walter Roman și alții, amânau cât puteau tipărirea opere științifice a savantului de renume mondial, pe de altă parte, sperau ca editarea lui Mircea Eliade, chiar așa cu țăriita cum o preconizau ei, să poată servi de șantaj pentru înduplecarea celui mai mare filozof al religiilor din secolul XX, să revină în țară spre a da girul subculturii oficiale. Performanțele de mediatizare a vizitatorului groparului culturii românești acel satrap al culturii improvizat în directorul ei, au fost reamintite de salariatul Mihai Neamțu în lăbărțata prefața volumului omagial închinat directorului său Andrei Pleșu, volum lansat pe 22 aprilie 2009. Andrei Marga observase că Pleșu, favorit al fiecărui regim, a folosit ca puțin alții din această țară banii publici pentru o promovare personală chestionabilă. Colaborator bine plătit al televiziunii comuniste s-a bucurat de o mediatizare la orele de maximă audiență ale emisiunii Teleenciclopedia, chiar și după epistolele sale către Nicolae Ceușescu, în care scria că a vorbit cu securitatea pe tema meditației transcendentale, când, în citat din Pleșu, a avut ocazia să aducă la cunoștința unui lucrător a Ministerului de Interne opiniile sale critice privind meditația transcendentală. Farsa victimizării așa zise stracizări la Tescanii Marucăi Cantacuzino. Sau în Germania capitalistă, ca bursier Humboldt, a fost dată în Vileag și prin scrisoarea din 8 februarie 2012 către Sorin Ilieșiu a sculptorului Bata Marinov despre marea păcăleală cu ostracizarea muzeografului de la Tescani. Culegerea de texte, ochiul și lucrurile. I a fost publicată în 1986 comunistului Andrei Pleșu, în plină așa-zisă dizidență, pe vremea când fostului deținut politic Noica, cenzura îi amâna sinedie tipărirea cărții arheilor. Citat. Pe mine m-au tot dus cu vorba cu cartea arheilor la cartea românească și de trei ani mă pun în plan și nu mi-a apărut. Aflăm dintr-o înregistrare securistă prin pereții camerei de 8 metri pătrați de la Pliniș, în care locuia marginalizatul filozof. În comunism, scrierile lui Noica și opera Universitarului Mirce Eliade, care a ținut prelegeri la Facultatea de Filozofie din București, apoi la Otatiu din Paris, la Institutul de Extrem Oriente în Roma, la Institutul Jung din Zürich, la Facultatea de Teologie din Chicago și altele, având lucrări de istoria religiilor premiate în Europa de Vest și în America, puteau submina nivelarea creierilor dorită de ideologii din structurile de vârf. De aceea, opera științifică a celui mai prețuit filozof al religiilor din America, cum aflăm de la Mac Rickerts, că era Marele Savan, a fost ca și necunoscut în România înainte de 1989. La vremea așa zisei reconsiderări, prin articolul muzeografului de la Tescan, intitulat Axa Lumii și Spiritul Locului, componenta sud europeană a gândirii lui Eliade, Numele lui Mircea Eliade era practic interzis în mediul academic românesc, unde nu se puteau propune teze de doctorat despre Eliade. În 1985, îmbuibații veniturilor grase nu i-au permis lui Mircea Eliade nici măcar să doneze Academiei RSR vreun fond de carte care să-i poartă numele. De la o româncă refugiată în Canada, academicianul Eliade află adevărul, ascuns cu grijă de oficialii culturii, despre cenzurarea numărului său în mediul universitar a Republicii Socialiste România. Când a propus să scrie un doctorat despre Eliade, tânăra a asistat la panica bruscă a profesorului ei, care... După ce a aruncat paltonul pe telefon, obiect în deopște microfonizat de Securitatea Comunistă, i-a spus terifiat, Dumneata, o să mă omori pe mine. Vrei să ne dea afară pe amândoi? Ce vrei? Ești inconștientă. Din această notație de jurnal, ca și din alte însemnări pe aceeași temă, se vede că prețuitul filozof al religiilor era perfect la curent cu duplicitatea satrapelor comuniști care interziceau citarea operilor sale în bibliografii, discutarea gândirii sale prin universități și care amânau ani și ani de zile publicarea operilor sale științifice în condițiile în care nu mai pridideau cu trimiterea de invitații ca să revină în țară. Dacă, după sforile trase de satrapii culturii metamorfozați în diriguitorii ei, Mircea Eliade a rămas până la moarte un ostracizat, în schimb, cititorii din țară erau foarte avizi de scrierile faimosului istoric al religiilor. Poate de aceea, în textul său, spre a mai tempera spiritele înfierbântate de ecoul succesului marelui savant, Falsul dizident de la Tescan a plasat în articolul său despre axa lumii, de la bun început, două neadevăruri crase, ambele cuvădite tendințe manipulatorii, în sensul mișorării reale aprecieri de care s-a tot bucurat Mircea din Occident. De o oarecare voiciune în exprimarea incoerențelor ideatice, pe fond unei crase în culturi filozofice, muzeografului de la Tescan i-a reușit perfect bacatelizarea gândirii și receptării lui Eliade cu acea tactică duplicitare a comuniștilor, a căror victimă predirectă a fost și este Mircea Eliade. Textul comunistului Andrei Pleșut despre axa lumii la Eliade Oferit marxistului Hans-Peter Duer, după ce a fost cu proptitudine publicat într-o revistă din țară, a mai fost exportat și în Italia, cam comunistă prin mediile ei universitare, odată cu alcătuirea volumului Micii Eliade el Italia, Milano 1987, apărut după moartea marului savant. Articolul Axa lumii și spiritul locului, componenta sud-europeană a gândirii lui celiade, a fost ridifuzat după 1990 prin includerea în culegerea limba păsărilor din 1994. Textul comunistului Andrei Pleșu, așa cum am amintit deja, debutează cu minciuni, respectiv cu informații bibliografice false. În citat, primul text monografic dedicat în Occident lui Mirce Eliade a apărut în 1963, notează fostul șef al tinerilor comuniști din Institutul de Istorie a Artei, desconsiderând adevărul care nu era greu de afrat din volumele bibliografice apărute în 1980. Dintr-un asemenea volum, cronicarul plastic, cum îl considera noi ca pe social lui Leon Terăutu. Putea citi că deja în 1960 era apărută cartea lui Weltborn, Image of Man an Anthropogeny by Historian of Religions, Mircea Eliade. Conform Mircea Eliade contribuții bibliografice de Mircea Handoka 1980. Dar vizitatorul lui Leon Tărăutul pare să fi conceput textul despre Iliade făcându-se a nu ști nici de bibliografia lui Mircea Iliade 1980 scoasă la București de Handoka, nici de volumul de peste 400 de pagini scos în 1978 la editura Lern din Paris cuprinzând o secțiune cu reperii bibliografice. Oricum, dacă cineva ar fi vrut să comenteze falsurile strecurate de comunistul Bursier Humboldt în articolul său, cenzura ar fi intervenit cu proptitudine, așa cum intervine și azi poliția gândirii pe internet. Pentru micșorarea faimei lui Eliade, Vizitatorul Leon Tărăutu a mai lansat pe la începutul textului său și un alt neadevăr scriind următoarele. A urmat o destul de lungă tăcere, după care însă, începând din în 1976, exchezeza a intrat într o fază de acumulare galopantă. Încheiat citatul. Aici atât partea cu lungă tăcere cât și imaginea unui moment în care situația s-ar fi îmbunătățit, sunt pure invenții prin nimic probate de cel care s-a autoprezentat mereu ca dizident și mai ales ca discipol al inexistente școli de filozofie a lui Noica, școală negată de însăși filozoful de la Păltimiș. Ce discipol a unui școli de filozofie este acela pe care Noica, la data când Pleșu scria textul despre axa lumii, îl numește clonicar plastic. Și asta, după ani de zile de vizite la Păltiniști, îngăduite de statul polițienesc, care gonea vizitatorii filozofului Petrețuțea, amenințându i cu accidente auto, conform profesor Ion Armeanu, în publicația Ultimul Socratei, Petrețuțea încercare de portret, Academia Universitară Ateneum 1992. În textul titlului noi din bibliografia Iliade, asistentul de română Ioan Petru Culianu, care se pare că trimitea note despre Eliade securității din țară, brodase în 1981 pe ideea preluată apoi de comunistul Andrei Pleșu, sub forma acumulării galopante, conform căria, după 1977, ar fi avut loc o mare relansare al lui Eliade. Desigur, orice afirmație fantezistă referitoare la receptarea operei lui Eliade nu rezistă la cea mai sumară verificare bibliografică. Dacă aruncăm o succintă privire în volumul Mircea Eliade, Edition de l'Ern, Paris 1978, observăm fără efort că de la publicarea în 1963 a monografiei lui Altitzer, Mircea Eliade and the Dialectic of the Sacred, până la volumul din 1976 al lui John Saliba, homo religiosus in Mircea Eliade, nu a urmat nicio tăcere, fie ea lungă sau scurtă, cum ar fi dorit muzeograful de la Tăscan a-și induce în eroare cititorii prin cel de-al doilea în adevăr. Căci tezei de doctorat a lui Welbon, din 1960, i a urmat cartea lui țări, singura amintită de Pleșu, urmată și ea de teza de doctorat despre le teme du temps dans l'œuvre de Mircea Eliade, prezentată la l'Université catholique de Louvain în 1965. Un an mai târziu, apărea în Italia, la Universitat de Bari, o altă teză dedicată operei lui Mircea Eliade. În America s-a publicat în 1968 al lui Schreiber, The Value of History and of Jesus Christ in the Works of Mircea Eliade", iar în 1969 se publica remarcabila lucrare de 460 de pagini intitulată "Myth and Symbol, Studies in Honor of Mircea Iliade, netradusă în românește nici până în ziua de azi, în care faimosul savan fusese o de personalități de primă mărime, precum Tucci, Ricœur, Dumezil, Müller, Benz, Bianchi, Junger, Spaltman, de doi dintre cei mai prețuiți universitari spanioli de origine română, Vintila Horia laureat al premiului concur și George Uscătescu, precum și de eseiștii parizieni, Emil Cioran și Vigilier Runca și alții. Eseistul pleșu, autointitulat filozof al religiilor, de volumul omagial din 1969, confiscat în repetate rânduri de securitatea comunistă, s-a făcut că n-a aflat nici după 10 ani când a introdus vechiul său text despre Iliade, axa lumii în culegerea limba păsărilor, apărută în 1994. De volumul Myth and Symbol, Studies in Honor of Mircea Eliade, îngrijit în America de Kitagawa și Charles Long, s-a făcut mereu că nu știe nici directorul repotezate edituri politice. Probabil, din cauza pericolului de a se face comparația dintre acest volum de omagiere, al lui Mircea Eliade la 60 de ani și cele două volume de omagieri alcătuite de salariații directorului interimar Andrei Pleșu la împlinirea vârstei de 60 de ani, cuprinzând lingușeli găunoase de genul celor scrise de Eliicianu la pagina 55. Citat, simțeam în fond nevoia de a fi spus despre premiatul Pleșu” altceva decât povestea cu reușita sa planetară, încheia citată. În SUA, Mit în simbol, din 1969, a fost urmat în 1970 de două teze de doctorat despre contribuțiile lui Mircea Eliade în domeniul filozofiei religiilor, trei teze în 1971, două în 1972 și una în Canada, la Toronto, în 1973. Între 1973 și 1975, în Japonia s-au tradus și tipărit 13 volume de opere complete, istoria religiilor și filozofia culturii, desigur însoțite de felurite excezezei ale gândirii faimosului istoric al religiilor, stabilit din 1956 la Chicago. Scrind o mică prefață la unul din volumele traduse în japoneză, Mirce de observase în jurnal pe 5 iunie 1975 că în bibliografia celor 13 volume nu este înregistrată nicio traducere în limba română. În 1974 s-au publicat trei doctorate despre Mircea Eliade în Belgia, unul în Ottawa, în 1975, alte două la Louvain în 1975, iar în 1976 nu a apărut doar monografia lui Saliba, ci și un volum de excezeză semnat de profesorul de la Universitatea din Roma, Leo Lugarini, tema del sacro, Rudolf Otto, Emirce Eliade. Așadar, de o tăcere destul de lungă, pe care n-am greșit prea mult să o numim tăcere totală, nu poate fi vorba decât cu privire la aclamarea lui Preșun franceză, inventată de salariatul Mihai Neamțu. În ce privește receptarea lui Mircea Eliade, s-au redactat vreo 20 de lucrări de doctorat numai în perioada celor 14 ani, între 1963 și 1976, avuți în vedere de falsul dizident Andrei Pleșu. Acesta, pe 23 august 1989, se întrețina la Tescani cu Virgil Măgureanu, șeful sre din 1990, și cu Ion Iliescu. Președintele Iliescu i-a povestit întâmplarea lui Eugen Mihaescu la vremea când graficianul îi fusese consilier. Despre întâlnirea celor trei din 23 august 1989 a mai relatat Tudor Octavian, și el a aflat la Tescan în acea zi, făcând larg cunoscută întâlnirea la emisiunea Realitatea Zilei, difuzată de postul Realitatea TV pe 23 august 2007. Ca un succint bilanț despre valoarea operei lui Mirce Iliade în Europa de vest, SUA și Canada, s-au mai scris sute de studii apărute prin reviste în care i-au fost analizate ideile inovatoare, fără a pune la socoteală multele volume colective tipărite pe la diferite universități occidentale. A se vedea selecția bibliografică de despre Eliade în volumul Mircea Eliade, Edition de Lern Paris, 1978. Asta desigur fără a mai considera, precum turnătorul Ioan Petru Culianu și pe urmele lui muzeograful de la Tescan, că anul 1976 ar fi produs vreo schimbare în ritmul de apariție a exergeselor în marginea impresionantei opere științifice Eliadești. Citarea culegerii de studii publicate în 1984 de marxistul Hans-Peter Duer, unde există și un dubios articol semnat de asistentul de română de la Groningen, cu legere considerată de muzeograful de la Tescan, un fel de culme atinsă în 1984. Chiar un adevărat everest al aprecierei de care s-ar fi bucurat Mirceriade, Iade aduce o notă înveselitoare în articolul Axa Lumii, Notă ce poate deveni încă și mai amuzantă dacă i adăugând mărturia lui Duert din 2009. Acesta, pasionat în tinerețe de controversații oșo și Castaneda, se declarase la 66 de ani mai marxist ca niciodată.